Mircea Iliade Istoria ideilor și credințelor religioase Capitolul 14 Dionysos sau Beatitudinile regăsite Epifanii și ocultări ale unui zeu de două ori născut După mai mult de un secol de cercetări, Dionysos rămâne încă o enigmă. Prin originea sa, prin modul său de a fi, prin tipul de experiență religioasă pe care îl inaugurează, el se desparte de ceilalți marzei greci. Conformitului, el este fiul lui Zeus și al unei prințese, Semele, fica lui Cadmus, regele Tebei. Geloasă, Hera îi întinde o capcană și Semele îi cere lui Zeus să-l poată contempla în forma sa de plină de zeu al cerului. Imprudenta este lovită de fulgeri și naște înainte de termen. Dar Zeus își coase copilul în coapsă și după câteva luni Dionisos vine pe lume. El este într-adevăr născut de două ori. Numeroase mituri de origine fac ca întemeitorii familiilor regale să se nască din unirea dintre zei și muritoare. Dar Dionisos e născut a doua oară din Zeus. De aceea el este însuși zeu. Pe Kretzmer, a încercat să explice numele de semele prin termenul tracofrigian semelo, care o desemna pe zeița Pământului și această etimologie a fost acceptată de savanții renumiți, precum Nilsson și Willamovitz. Corectă sau nu, etimologia nu ajută deloc la înțelegerea mitului. De la început, cu greu, putem concepe un hieros gamus, între zeul celest și Pământul mamă, care să sfârșească prin combustia acesteia din urmă. Pe de altă parte și e esențial, cele mai vechi tradiții mitologice insistă asupra acestui fapt, muritoare, a mislit un zeu. Această dualitate paradoxală a lui Dionisos îi interesa pe greci, căci mai ea putea să explice paradoxul modalității de a fi zeu. Născut într-o muritoare, Dionisos nu aparținea de drept panteonului olimpian. El a reușit totuși să se facă acceptat și în cele din urmă el a introdus-o și pe mama sa, semele. Homer îl cunoștea, cum o dovedesc numeroase aluzii, dar nici rapsodul, nici ascultătorii săi nu se interesau de acest zeu străin, atât de diferit de olimpieni. Și totuși, Homer este acela care ne-a transmis cea mai veche mărturie asupra lui Dionisos. În Iliada există un episod celebru. Eroul trac, Licurg, le urmărește pe doi lui Dionisos. Și toate, într-un singur gest, și-au aruncat la pământ instrumentele lor de cult în timp ce zeul, cuprins de spaimă, s-a năpustit în valurile mării și Tetis l-a primit în sânul ei, tremurând. Un fior puternic îl cuprinsese când a dat strigă războinicului. Dar curg și-a atras mânia zeilor. Zeus l-a orbit și el n-a mai trăit multă vreme pentru că ajunsese dușmănit de toți zeii nemuritori. Se poate descifra în acest episod, în care e vorba de o urmărire de către un om lup și de o scufundare în mare, amintirea unui vechi scenariu inițiatic. Totuși, în vremea când Homer le evocă, sensul și intenția mitului sunt altele. Ele ne revelă una dintre trăsăturile specifice ale destinului lui Dionisos, persecutarea sa de către personajele antagonice dar mitul mărturisește în plus că Dionisos este recunoscut ca membru al familiei divine, căci nu numai Zeus, tatăl său, ci și ceilalți zei s-au simțit lezați de gestul lui Licurg. Persecuția exprimă într-o manieră dramatică rezistența împotriva modului de a fi și mesajul religios al zeului. Perseu și-a îndreptat armata împotriva lui Dionisos și a femeilor de mare care îl înduvărășeau. Conform unei tradiții, l-au aruncat pe zeu în adâncul lacului din Lerna. Vom regăsi tema persecuției analizând paceantele lui Euripide. S-a încercat să se interpreteze atare episoade ca amintiri mitizate ale opoziției întâlnite de cultul dionisiac. Teoria subiacentă presupune că Dionisos a sosit destul de târziu în Grecia, că implicit este un zeu străin. După Erwin Road, Majoritatea savanților îl consideră pe Dionisos un zeu trac, introdus în Grecia, fie direct din Tracia, fie din Frigia. Dar Walter Otto a insistat asupra caracterului arhaic și panelenic al lui Dionisos și faptul că numele său, di nu so se află într-o inscripție miceniană care pare să-i dea dreptate. Pe de altă parte, nu e mai puțin adevărat că Herodot îl considera pe Dionisos ca introdus târziu. Și în vacantele, Penteu vorbea despre acest zeu târziu venit, oricare ar fi el. Oricare ar fi fost istoria pătrunderii cultului dionisiac în Grecia, miturile și fragmentele mitologice care fac aluzie la opoziția întâlnită au o semnificație mai profundă. Ele ne informează atât asupra experienței religioase dionisiace, cât și asupra structurii specifice zeului. Dionisos trebuia să stârnească rezistență și persecuție deoarece experiența religioasă pe care o suscita amenința un întreg stil de existență și un întreg univers de valori. Era vorba, desigur, de supremația amenințată a religiei olimpiene și a instituțiilor sale, dar opoziția trăda de asemenea o dramă mai intimă și care este de altfel abundent atestată în istoria religiilor. Rezistența împotriva oricărei experiențe religioase absolute, care nu se poate efectua decât negând restul. Walter Otto a sesizat bine legătura dintre tema persecuției lui Dionisos și tipologia multiplelor sale Epifanii. Dionisos este un zeu care se arată dintr-o dată și dispare apoi în chip misterios. La sărbătorile Agrionia din Ceronea, femeile îl căutau zadar și se întorceau cu vestea că zeul plecase la muze care l-ascunseseră. El dispare aruncându-se în fundul lernei sau în mare și reapare, ca la sărbătoarea antesteriilor, într-o barcă pe valuri. Aluziile la trezirea sa în leagănul de plante indică aceeași temă mitică. Aceste epifanii și ocultări periodice îl situează pe Dionisos printre zeii vegetației. Într-adevăr, el manifestă o anume solidaritate cu viața plantelor. Iedera... Pinul au devenit aproape atributele sale și sărbătorile cele mai populare se înscriu în calendarul agricol. Dar Dionisos este în legătură cu totalitatea vieții, cum o arată raporturile sale cu apa și semințele, sângele sau sperma și excesele de vitalitate ilustrate de epifaniile sale animale, taur, leu, țap. Manifestările și disparițiile sale neașteptate reflectă într-o apariția și ocultarea vieții, adică alternanța dintre viață și moarte și în cele din urmă unitatea lor. Dar nu e vorba deloc de observație subiectivă a acestui fenomen cosmic, a cărui banalitate nu putea să trezească nicio idee religioasă, nici să producă vreun mit. Prin epifaniile și ocultările sale, să revelă misterul, sacralitatea, Conjugarea dintre viață și moarte. Revelație de natură religioasă, deoarece ea este efectuată prin prezența însă și a zeului. Căci aceste apariții și dispariții nu sunt întotdeauna în relație cu anotimpurile. Dioniso se arată în timpul iernii și dispare la același festival de primăvară la care își săvârșește și cea mai triumfală epifanie. Dispariție, ocultare sunt expresii mitologice ale coborârii în infern, deci ale morții, într-adevăr. Era arătat la delfii mormântului Dionisos. Se vorbea de asemenea de moartea sa la Argos. De altfel, atunci când Dionisos era invocat din adâncul mării, în ritualul de la Argive, el revenea în lumea morților. Conform unui imn orfic, se crede că atunci când Dionisos e absent, el se află lângă Persefona. În fine, Mitul lui Zagreus Dionisos, care ne va reține mai jos, povestește moartea violentă a zeului, ucis, sfâșiat și devorat de către titani. Aceste aspecte multiple, dar complementare ale lui Dionisos, sunt încă perceptibile în ritualurile sale publice, în ciuda inevitabilelor lor purificări și interpretări. Arhaiismul câtorva sărbători publice. Începând de la Visistrate se celebrau la Atena patru sărbători în cinstea lui Dionisos. Dionisiile câmpenești, care aveau loc în decembrie, erau sărbători rustice. Un cortegiu plimba în procesiune un falus de mari dimensiuni pe fundal de cântece. Ceremonia arhaică prin excelență și amplu difuzată în toată lumea, faloforia a precedat de sigur cultul lui Dionisos. Alte divertismente de rituale comportau concursuri și întreceri și mai ales defilări de măști, ori de personaje deghizate în animale. Și aici riturile l-au precedat pe Dionisos, dar se poate înțelege în ce mod a sosit zeul vinului ca să se pună în fruntea cortegiului de măști. Suntem mult mai puține informații asupra leneilor, sărbătorite în mijlocul iernii. Un citat din Heraclit precizează că cuvântul Lenai și verbul a, împlini, a îndeplini lenaf se foloseau ca echivalent pentru bacante și a bacantiza. Zeul era invocat printr-un daducos. După o glosă la un vers de Aristofan, preotul Eleusian, cu o torță în mâini, rostește. Chemați-l pe zeu și publicul strigă. Fiu al semelei, lacos, tătător de bogăție. Antesteriile erau celebrate cam în februarie-martie, iar marile Dionisii, de instituire mai recentă, în martie-aprilie. Tucidide considera antesteriile drept cea mai veche sărbătoare a lui Dionisos. Ea era, de asemenea, cea mai importantă. Prima zi se numea Pitoigia, deschiderea butoailor de pământ, în care se păstra vinul de la recolta din toamnă. Se aduceau butoaiele în sanctuarul lui Dionisos din Mlaștină pentru a face libațiune zeului și apoi se gusta vinul cel nou. În ziua a doua avea loc un concurs de băut. Băutorii aveau câte un urcior care era umplut cu vin și la un semn îi cât mai repede cu putință conținutul. Ca și unele concursuri ale Dionisiilor de câmp, de exemplu Ascolia Mosul, în care tinerii se străduiau să se țină cât mai mult în echilibru pe o pârnă unsă cu ulei în prealabil, această competiție se articulează și ea în scenariul bine cunoscut al concursurilor și luptelor de tot felul, sportive, oratorice, etc., urmărind înnoirea vieții. Dar euforia și beția anticipează întrucâtva viața dintr-o lume de dincolo, care nu mai seamănă cu mohorâta lume de dincolo homerică, în aceeași zi de Coes se forma un cortegiu care înfățișa sosirea zeului în cetate. Cum se credea că el se ivește de pe mare, cortegiul purta o corabie transportată pe patru roți de car, în care se găseau Dionisos ținând o viță de vie, precum și doi satirigoi cântând din flaut. Procesiunea, înșiruind diversi figuranți, probabil deghizați, și un taur de sacrificiu precedat de un cântăres din flaut și purtător de ghirlande, se îndrepta către singurul sanctuar deschis în ziua aceea, vechiul Limnaion. Acolo aveau loc ceremonii variate, la care participau Basilna, regina, adică soția arhontelui rege, și patru doamne de onoare. Începând din acea clipă, Basilna, moștenitoarea vechilor regine ale cetății, era considerată drept soția lui Dionisos. Ea se urca alături de el în car și un nou cortegiu de tip nupțial se îndrepta către Bou-Coleion, vechea reședință regală. Aristotel precizează că în Bou-Coleion, literal, grajdul boilor, avea loc hierogamia între zeu și regină. Alegerea lui Bou-Coleion arată că Epifania taurina lui Dionisos le era încă familiară contemporanilor. S-a încercat să se interpreteze această unire într-un sens simbolic sau să se presupună că zeul era personificat de către Arhonte. Dar Otto sublinează pe bună dreptate importanța mărturiei lui Aristotel. Pasilina primește zeul în casa soțului ei, moștenitorul regilor, și Dionisos se revelă ca rege. Probabil că această unire simbolizează căsătoria zeului cu toată cetatea, cu urmări faste imaginabile dar este un act caracteristic pentru Dionisos, divinitatea a epifaniilor brutale, care cere să îi se proclame public supremația. Nu se cunoaște niciun alt cult grec în care un zeu să se împreuneze cu regina. Dar cele trei zile ale antesteriilor, mai ales a doua, aceea a triumfului lui Dionisos sunt zile nefaste, pentru că se întorc pe pământ sufletele morților, și odată cu ele, acele purtătoare de influențe malefice din infern. Ultima zi a antesteriilor le era de altfel consacrată. Se făceau rugăciuni pentru morți, se pregătea o panspermie, o fiertură din diferite semințe care trebuiau consumată înaintea nopții. Odată cu noaptea se striga alungați chere. S-au sfârșit antesteriile. Scenariul ritual e bine cunoscut și el i-a atestat mai peste tot în civilizațiile agricole. Morții și puterile lumii de dincolo guvernează rotnicia și bogățiile și sunt cei care le distribuie. De la morți, stă într-un tratat hipocratic, nevin hrana, creșterea și semințele. În toate ceremoniile care îi sunt consacrate, Dionisos se revelă în același timp ca zeu al fertilității și al morții. Deja Heraclit spunea că Hades și Dionisos sunt unul și același. Să a mai sus legătura lui Dionisos cu apele, umezeala, seva vegetală. Trebuie de asemenea să semnalăm miracolele care întuvărășesc epifaneile sale sau le anunță. Apa care țâșnește din stâncă, râurile care se umplu de lapte și miere. La Teos, apa unui izvor învolburat se transformă în vin în ziua festivalului Dionisia. La Elis, trei străchi goale lăsate în timpul nopții într-o cameră sigilată erau găsite a doua zi, pline cu vin. Miracole asemănătoare sunt atestate și în altă parte. Cel mai vestit era vița de o zi care înflorea și făcea struguri în câteva ore. Miracolul se producea în diverse locuri, căci numeroși autori vorbesc despre aceasta. Euripide și cultul orgiastic-dionisiac Asemenea, miracole sunt specifice cultului frenetic și extatic al lui Dionisos, care reflectă elementul cel mai original și probabil cel mai arhaic al zeului. În bacantele lui Euripide avem o mărturie de mare preț despre ceea ce a putut fi întâlnirea dintre geniul grec și orgiasmul dionisiac. Dionisos însuși este protagonistul bacantelor, fapt fără precedent în vechiul teatru grec. Jignit de fapt, că în Grecia cultul său era încă ignorat, Dionisos osește în Asia împreună cu o ceată de menade și se oprește la Teba, locul de naștere al mamei sale. Cele trei fiice ale regelui Cadmos negau că sora lor, Semele, fusese iubită de către Zeus și că născuse un zeu. Dionisos le lovește cu nebunie și mătușile sale împreună cu alte femei din Teba se năpustesc în munți unde celebrează rituri orgiastice. Penteu, care urmase pe tronul bunicului său Cadmus, interzisese cultul și în ciuda sfaturilor pe care le primise, el se încăpățâna în neclintirea lui. Deghizat în oficiant al propriului său cult, Dionysos este capturat și închis de către Penteu, dar el scapă în mod misterios și reușește chiar să-l convingă pe Penteu să le spioneze pe femei în timpul ceremoniilor lor orgiastice. Descoperit de Menade, Penteu e rupt în bucăți. ei mamă, Agave, îi aduce triumfătoare capul, crezând că este capul unui leu. Oricare ar fi fost intenția lui Euripide când la capătul vieții sale a scris Bacantele, această capodoperă a tragediei grecești constituie în același timp cel mai important document privind cultul dionisia. Tema rezistență, persecuție și triumf își găsește cea mai strălucită ilustrare. Penteu se opune lui Dionisos, pentru că este un străin, un predicator, un vrăjitor, cu frumoase bucle blonde, miresmate, cu obrajii trandafirii și ochii dogărânte de harurile Afroditei. Sub pretextul că le învață dulcile și frumoasele taine evoie, el corupe fecioarele. Femeile sunt stârnite să-și abandoneze casele să alerge noaptea prin munți danțând în scomote din și flaute. Penteu se teme mai ales de influența vinului, căci de îndată ce se arată vinul la o petrecere de femei, totul este nesănătos în aceste devoțiuni. Totuși, nu vinul a provocat extazul bacantelor. Un servitor al lui Penteu, care lezărise pe Chitaron în zori, le descrie îmbrăcate în piei de capriori, încurunate de iedră. Încinse cu șerpi, purtând și alăptând la sâni unele pui de căprioare, altele căței de lup. Miracolele specific dionisiace abundă. Bacantele lovesc cu tirsurile lor în stâncă și izvorăște apă ori vin. Zgrie cu degetele pământ și din pământ iese lapte înspumat. Iar din tirsurile încinse cu iederă probonesc picături de miere. Cu siguranță urmează slujitorul. Dacă ai fi fost acolo, tu însuți te-ai fi convertit după un asemenea spectacol, aducându-i zeului pe care îl disprețuiești rugăciuni. Surprinși de către agave, servitorul și tovarășii săi erau cât pe ce să fie sfâșiați. Bacantele se aruncă atunci asupra vitelor care pășteau pe câmp și, fără nicio bucată de fier în mâini, le sfârtecă în bucăți. Sub mii de mâini de tinere fete, tauri amenințători sunt sfârtecați cât ai clipit din ochi. Menadele să nătușesc apoi asupra câmpilor. Ele smul copii din case, și toate prăzile, chiar și cele de bronz și de fier, le stau pe umeri, nelegate, fără să cadă în noroi. În păr le flăcări, dar fără să le ardă. Oamenii furioși, jaful bacantelor aleargă la arme. Atunci să vezi minune! Stăpâne! Lâncile le începeau un în zadar, căci și nu curgea, dar ele, azvrlin cu tirsul, îi răneau. Inutil de sublinia deosebirea dintre aceste rituri nocturne, frenetice și sălbatice și sărbătorile dionisiace publice de care am vorbit mai sus. Euripide ne prezintă un cult secret, specific misterelor. Aceste mistere, după tine, ce sunt ele? întreabă Penteu. Și Dionisos răspunde. Taina lor interzice să fie arătate celor ce nu sunt vacanți. Dar ce câștigă oamenii care le împlinesc? Nu mi este permis să-ți arăt, dar sunt lucruri care merită să fie cunoscute. Misterul consta în participarea vacanților la epifania totală a lui Dionisos. Riturile sunt celebrate noaptea departe de orașe, pe munți și în păduri. În cursul jertfirii victimei prin sfârtecare, sparagnos și mâncatul de carne crudă, omofagia, se realizează comuniunea cu zeul. Căci animalele sfâșiate, ori devorate sunt epifanii sau încarnări ale lui Dionisos. Toate celelalte experiențe, forța fizică excepțională, invulnerabilitatea la foc și la arme, minunile, apa, vinul, laptele, țâșnitul din pământ, familiaritatea cu șerpii și micile animale sălbatice, devin posibile prin entuziasmos, prin identificarea cu zeul. Extazul Dionisiac înseamnă, înainte de toate, depășirea condiției umane, descoperirea eliberării totale, dobândirea unei libertăți și a unei spontaneități inaccesibile oamenilor. Că printre aceste libertăți a figurat și eliberarea de interdicții, de reguli și de convenții de ordin etic și social, acest lucru pare sigur. Aceasta explică în mare parte adeziunea masivă a femeilor. Dar experiența dionisiacă atingea niveluri mai profunde. Bacantele care devorau carne crudă reintegrau un comportament refulat de zeci de mii de ani. Frenezia asemănătoare revelau o comuniune cu forțele vitale și cosmice și ele puteau fi interpretate doar ca o posesiune divină. Era de așteptat ca această posesiune să fi fost confundată cu o nebunie, mania. Dionisos însuși cunoscuse nebunia și bacantul nu făcea decât să împărtășească încercările și suferințele zeului. La urma urmei, era unul din mijloacele cele mai sigure de a intra cu ei în comuniune. Grecii cunoșteau alte cazuri de mania provocată de către zei. În tragedia Heracles de Euripide, nebunia eroului este opera Herei. În Ajax de Sofocle, Atena e zeița care produce rătăcirea. Coribantismul comparat de altfel de către cei vechi cu orgiasmul dionisiac era o mania provocată de coribanți și vindecarea ajungea la o adevărată inițiere. Ceea ce distinge totuși pe Dionisos și cultul său nu sunt crizele psihopatice, ci faptul că ele erau valorizate cu experiență religioasă, fie ca o pedapsă, fie ca o favorizare a zeului. La urma urmei, interesul comparațiilor cu riturile, ori mișcările colective aparent similare, de exemplu, anumite dansuri convulsive din Evul Mediu, ori omofagia rituală a cultului Aisawa, confrăierie mistică din Africa de Nord, rezidă exact în faptul că pun în evidență originalitatea dionisismului. Rare a apărut în epoca istorică vreun zeu de o moștenire atât de arhaică, rituri comportând, Vrăși, jertve, faloforie, sparagmos, omofagie, antropofagie, nurnia, entuziasmos. Cel mai remarcabil lucru este faptul că păstrându-și această moștenire rămășiță din preistorie, cultul lui Dionysos, odată integrat în universul spiritual al grecilor, n-a încetat în același timp să creeze noi valori religioase. Desigur, frenezia provocată de posesia divină, nebunia, a intrigat pe numeroși autori și de multe ori a provocat deriziunea și ironia. Herodot relatează întâmplarea unui rege scit, Schilas, care la Olbia, pe Boristene, se inițiase în riturile lui Dionisos Bacheios. În timpul ceremoniei, posedat de către zeu, el se prefăcea drept bacan și nebun. Era foarte probabil o procesiune în care inițiații, sub puterea zeului, se lăsau purtați de o frenezie considerată de către public ca și de posedații înșiși drept nebunie, mania. Herodos se mulțumea să reproducă o istorie care îi se povestise la Olvia. Demostene, într-un pasaj celebru, încercând să-și ridiculizeze adversarul pe eschine, ne revelă în fond anumite rituri din micile tiasei, numite Bachein, pe care le celebrau la Atena în secolul al IV-lea înainte de Hristos credincioșii lui Sabazios, zeutrac omologului Dionisos. Demostene se referă la rituri urmate de citirea cărților. El vorbește despre nebrizo, aluzie la pielea de căprioară, nebriz, era vorba poate de un sacrificiu însoțit de consumarea cărnii crude a animalului, despre craterizo, de la crater, vasul în care se amesteca vinul cu apa, băutură mistică, despre purificare, catarmos, Constând mai ales în al freca pe inițiat cu argire și făină, în cele din urmă slujitorul îl ridica pe inițiatul prosternat ori întins la pământ și acesta repeta formula «Am scăpat de rău, am găsit lucrul cel bun» și toată adunarea izbucnea în ololige. A doua zi avea loc procesiunea adepților, încurunați cu mărari și rămurele de plop alb. Eschine mergea în frunte, agitând șerpi, strigând evoie, misterele lui Sabazios!“ și dansând în, în țipete de hies, ates, ates hies. Demostene menționează și un coș în formă de vânturătoare, Liknon, vânturătoarea mistică, leagănul primitiv al lui Dionisos Copil. Într-o formă sau alta se găsește mereu în centrul ritualului dionisiac o experiență extatică de o frenezie mai mult sau mai puțin violentă, mania. Această nebunie constituia într-o câtva dovada divinizării, Anteos, a adeptului. Experiența era, desigur, de neuitat, căci ea constituia o participare la spontaneitatea creatoare și libertatea îmbătătoare, la puterea supraumană și la invulnerabilitatea lui Dionisos. Comuniunea cu Zeul făcea să explodeze pentru un timp condiția umană, dar nu reușea să producă o transmutație. Nu există aluzie la nemurire în vacantele, și nici într-o operă atât de târzie ca Dionisia lui lui Nonos. Acest lucru este suficient ca să-l deosebim pe Dionisos de Zalmoxis, cu care e comparat și cu care e confundat de la Rod încoace. Căci zeul geților îi murea pe inițiații în misterele sale, dar grecii nu îndrăzneau încă să depășească distanța infinită, care în ochii lor divinitatea de condiția umană. Când grecii redescoperă prezența zeului Caracterul inițiatic și secret al tiasiilor particulare, pare sigur, deși cel puțin o parte din ceremonii, ar fi fost publice. E greu de precizat când și în ce împrejurări riturile secrete și inițiatice dionisiace și-au asumat funcția specifică a religiei misterelor. Savanți de vază contestă existența unui mister dionisiac pentru motivul că lipsesc referințe precise cu privire la speranța escatologică, dar mai ales pentru epoca veche cunoaștem foarte puține despre riturile secrete ca să nu mai vorbim de semnificația lor ezoterică. În plus, nu trebuie să limităm morfologia speranței escatologice la expresiile cu care ne-au familiarizat orfismul ornisterele misterele epocii ellenistice. Ocultarea și epifania lui Dionisos, coborârile în infern și mai ales cultul lui Dionisos copil, curituri celebrând trezirea sa, lăsând la o parte tema mitico-rituală a lui Dionisos Zagreus, asupra căruia vom insista îndată, indică voința și speranța unei înnoiri spirituale. Copilul divin este, pretutindeni în lume, încărcat de un simbolism inițiatic, Revelând misterul unei renașteri de ordin mistic. Reamintim că cultul lui Sabazios identificat cu Dionisos prezenta deja structura unui mister. Desigur, bacantele nu vorbesc despre nemurire, totuși, comuniunea, chiar provizorie cu Zeul, nu era fără consecințe pentru condiția postmortem a lui Bacos. Prezența lui Dionisos în misterele de la Eleusis lasă să se presupună semnificația ishatologică cel puțin a unor experiențe orciastice. Dar, pornind mai ales de la Dionisos Zagreus, se precizează caracterul misteric al cultului. Mitul dezmembrării copilului Dionisos Zagreus ne este cunoscut mai ales prin intermediul autorilor creștini. Cum era de așteptat, ei îl prezintă pe efemerizat, incomplet și cu reavoință dar tocmai pentru că erau eliberați de interdicția de a vorbi deschis despre lucruri sfinte și secrete, scriitorii creștini ne-au comunicat multe detalii prețioase. Hera îi trimite pe titani, care îl atrag pe copilul Dionisos Zagreuz cu niște jucării, zurcălăi de sugar, crepindia, o oglindă, un joc de ași ce o minge, o sfârlează, un romb. Îl masacrează și îl taie bucăți. Ei îi fierb părțile trupului într-un cazan și, după unii, le mănâncă. O zeiță, Atena, Rea sau Demeter, primește ori, îi salvează inima și o așează într-un sipet. Informat despre crimă, Zeus îi trăsnește pe titani. Autorii creștini nu fac aluzie la învierea lui Dionisus, dar acest episod este cunoscut de către antici. Epicurianul Philodemus, contemporan cu Cicero, vorbește despre trei nașteri ale lui Dionisos. Prima din pântecul mamei sale, a doua din coapsă și a treia, când, după sfârșierea de către titani, Rea i-a reunit membrele sfârtecate și el a prins din nou viață. Firmicus Materaus a conchis adăugând că, în Creta, omorul era comemorat prin rituri anuale, în care se repeta ceea ce copilul în clipa morții făcuse și suferise. În adâncul pădurii ei simulează, prin țipete stranii pe care le scot, nebunia unui suflet furios, lăsând să se creadă că omorul a fost săvârșit din nebunie și sfâșie cu dinții un taur de viu. Tema o rituală a patimilor și învierii copilului Dioniso Zagreus a dat loc la controverse interminabile, mai cu seamă din cauza interpretărilor sale orfice. Pentru ceea ce ne interesează, este suficient să precizăm că informațiile transmise de către autorii creștini pot fi coroborate cu documente mai vechi. Numele de Sagreus este menționat pentru întâia dată într-un poem epic din ciclul Teban, Alcmeonis, din secolul al VI-lea. El înseamnă mare vânător, ceea ce corespunde caracterului sălbatic, orgiastic al lui Dionisos. Cât despre crima titanilor, Ausanias ne-a transmis o informație care, în scepticismului lui Vilamoviț și a altor savanți, rămâne prețioasă. O nomacrit care trăia la Atena în secolul al VI-lea în vremea Pisistrazilor, scrisese un poem cu acest subiect. Luând numele titanilor din Homer, el întemease orgia pentru Dionisos, făcând din titani autorii suferințelor seului. Conform mitului, titanii se apropiaseră de copilul divin mânjiți cu ipsos, ca să nu fie recunoscuți. Or în misterele lui Sabazios celebrate la Atena, unul din riturile inițiatice consta în mânjirea candidaților cu o pulbere oricui ipsos. S-a făcut încă din antichitate apropierea între cele două fapte. Este vorbat despre un ritual arhaic de inițiere, bine cunoscut în societățile primitive. Novicii își freacă fața cu o pudră or cenușă, pentru ca să fie asemeni unor fantome. Altfel spus, ei suferă o moarte rituală. Cât privește jucăriile mistice, ele erau cunoscute de mult timp. Un papirus din secolul al III-lea înainte de Hristos, găsit la faium, din fericire mutilat, citează sfârleaza, rombul, arșicele și oglinda. Episodul cel mai dramatic al mitului, anume faptul că după ce au scâșiat copilul, titanii au aruncat mădularele într-un cazan, unde l-au pus să fiarbă și apoi l- au frit, era cunoscut în toate amănuntele în secolul al patrulea. lea În plus, aceste amănunte erau amintite în legătură cu celebrarea misterelor. Jean-Marie a arătat pe bună dreptate că fierberea într-o căldare sau trecerea prin foc constituie rituri inițiatice conferind imortalitate sau reîntinerire. Menționăm că cele două rituri, sfârtecarea și fierberea ori trecerea prin foc, caracterizează inițierile șamanice. Se poate deci recunoaște în crima titanilor un vechi scenariu inițiatic căruia i se uitase semnificația originară, căci titanii se comportă ca maestrii de inițiere, adică omoară novicele ca să-l facă să renască la un mod superior de existență. Dar, într-o religie care proclamă supremația absolută a lui Zeus, Titanii nu puteau să joace decât un rol demonic ci ei au fost răsniți. După unele variante, oamenii au fost creați din cenușa lor și acest mit a jucat un rol considerabil în orfism. Caracterul inițiatic al riturilor dionisiace se lasă ghicit și la Delfii când femeile celebrau renașterea zeului. Căci vânturătoarea delfică conținea un Dionisos desmembrat și gata să renască un Zagreus, așa cum ne spune Plutarh. Și acest Dionisos, care renăștea ca Zagreus, era în același timp Dionisosul Teban, fiul lui Zeus și al lui Semele. Diodor din Sicilia pare să se refere la misterele Dionisiace când scrie că Orfeu a transmis în ceremoniile misterelor scâșierea lui Dionisos. Iar în alt pasaj, Orfeu e prezentat ca un reformator al misterelor Dionisiace. De aceea inițierile date de Dionisos se numesc orfice. Tradiția transmisă de Diodor e prețioasă în măsura în care confirmă existența misterelor dionisiace. Dar e improbabil ca încă din secolul al 5-lea aceste mistere să fi împrumutat deja unele elemente orfice. Într-adevăr, Orfeu era atunci proclamat profetul lui Dionisos și fondatorul tuturor inițierilor. Mai mult decât alți zei greci, Dioniso urmește prin multiplicitatea și noutatea epifanilor sale, prin varietatea transformărilor sale. El este mereu în mișcare, pătrunde pretutindeni în toate țările, la toate popoarele, în toate mediile religioase, gata să se asocieze cu divinități diverse, chiar antagonice, de exemplu Demeter și Apolon. El este cu siguranță singurul zeu grec care, revelându-se sub aspecte diferite, uimește și atrage atât pe țărani cât și pe elitele intelectuale, pe politicieni și pe contemplativi, pe orgiastici și pe asceți. Veția, erotismul, fertilitatea universală, dar și experiențele de neuitat provocate prin venirea periodică a morților sau prin mania, prin scufundarea în inconștiința animală ori prin extazul unui entuziasmos, toate aceste spaime și revelații țîșnesc dintr o singură sursă prezența zeului modul său de a fi exprimă unitatea paradoxală a vieții și a morții de aceea dionisos constituie un tip de divinitate radical diferită de a olimpienilor era el mai aproape de oameni decât ceilalți zei în orice caz Omul se putea apropia de el, ajungea să-l încorporeze și extazul rezultând din mania demonstra că putea fi depășită condiția umană. Aceste ritualuri erau susceptibile de dezvoltări neașteptate. Ditirambul, tragedia, drama satirică sunt, într-un mod mai mult sau mai puțin direct, creații dionisiace. Este pasionant de urmări transformarea unui rit colectiv, Pitirambosul implicând frenezia estatică în spectacol și în cele din urmă în gen literar. Dacă pe de o parte anumite liturgii publice au devenit spectacole și au făcut din Dionisos zeul teatrului, alte ritualuri, secrete și inițiatice, s-au transformat ajungând mistere. Cel puțin indirect, orfismul este îndatorat tradițiilor dionisiace. Mai mult decât oricare alt olimpian, acest zeu tânăr n-a încetat să le dăruiască fidelilor săi, noi epifanii, mesaje neprevăzute și speranțe scatologice. Ditirambul, cântec menit cu prilejul sacrificării unei victime să producă extazul colectiv, cu ajutorul unor mișcări ritmice, precum și aclamații și țipete rituale, a putut, exact în epoca între secolele 7 și 6 înainte de Hristos, în care se dezvoltă în lumea greacă marele lirism coral să evolueze în gen literar prin importanța crescută a părților cântate de către exarcon, prin intercalarea bucăților lirice pe teme mai mult sau mai puțin adaptate cazului și persoanei lui Dionisos. Dacă vă este pe plac conținutul acestei pagini, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube apăsând butonul roșu de abonare ca să primiți de fiecare dată o notificare când apare un video nou. De asemenea, în comentarii aștept sugestiile dumneavoastră legate de ceea ce v-ați dori să cuprindă acest canal. Toate înregistrările acestei pagini sunt din domeniul public.